Tizennegyedik fejezet. Mi volt az újságban? Egbert és Csucsu újságot olvas, és Csucsu két apró hirdetésre is válaszol. Azt hiszem, lassan haza is mehetek, mondta Egbert Csucsunak, amikor a bűnösöket elvitték. Ludmilla néni ügyét elrendeztük. Más tennivalóm, már nincs. Két dologról elfeledkeztél, mosolygott Csucsu. Sőt, azt hiszem háromról. Mi az a kettő, illetve három? Érdeklődött Egbert. Az első, hogy vállaltad, részt veszel a macskazenekarban zenekarban a kórusversenyen. A másik pedig az, ígéretet tettél nekem, hogy segítesz lefolyni. És mi a harmadik? érdeklődött Egbert. A harmadik az, hogy téged tulajdonképpen elküldtek hazurról, hogy ne üsd bele mindenbe azt a hegyes orrodat, nevetett Csúcsú. Ezért az lesz a legjobb, ha most velem jössz a próbára és azután segítesz nekem szállást keresni. Így is történt. Amikor megérkeztek, mindenki nagy örömmel fogadta őket. Gyorsan hírement ugyanis a tolvajok elfogásának. Benne vagytok az újságban, lelkendezett a fehér-fekete foltos cica, és eléjük tette a pocokvári hírlap aznapi számát. A címlapon fölül ez állt nagybetűkkel. Elfogták a nyugdíjas fosztogatóit. Alatta kisebb betűkkel az alcím. Egy macska meg egy egér együtt fogta el a bűnözőket. A cikk élénk színekkel ecsetelte, milyen furfangos csapdát állított Egbert és Csucsu a bűnözőknek akikről kiderült, hogy már számos nyugdíjas egeret, ürgét, pockot, sőt, macskát is kifosztottak. – Ez a cikk a kórusnak is jó! – mondta elégedetten a fekete kandurkarnagy. Látjátok! – azzal fejeződik be, hogy mindketten a pocokvári macska tagjai, Elkezdték a próbát, de mivel az események mindenkit izgattak, az előadás nem sikerült olyan jól, mint előző este, ezért a karnagy rövid szünetet rendelt el. Csúcsú és Egbert a zenekari próba szünetében érdeklődve olvasták az újságot. A lap tele volt a közeli napok legnagyobb szenzációjával a híres országszerte elismert pocokvári kórus versenyhíreivel. Felsorolták a résztvevő kórusokat, amelyek a versenyen összemérik majd tudásukat. A pocokvári macskazenekar mellett szerepelt a versenyzők között az ismert pacsirtadombi trillaénekkar, a kutyaházi ugatókórus, a varjak országos károgó együttese, és még sok neves ének és zenekar. A hátrányos helyzetű művészeket a csökkent látású ének együttes képviselte. Az újság végén, amint ez szokás, az apró hirdetések voltak. Az állást kínál rovatban Egbert szeme a következő szövegű hirdetésen akadt meg. Tejű Macskát keres felvételre, előnyös feltételekkel. Lakás és teljes ellátás biztosítva. Az érdeklődők jelentkezésüket és adataikat tejtermékek jeligére küldjék be a szerkesztőségbe. – Ez az! – kiáltott fel Egbert. – Megvan az új lakásod. – Itt kétűnő kúráskosztod lesz. A tejtermékektől nem fogsz elhízni. Azonnal küld be a jelentkezésedet. Csúcsúnak is tetszett az állásajánlat, és azonnal neki látott, hogy a hirdetésre válaszoljon. Egyszerre megakadt a szeme, a megismerkedne rovaton, ahol a többi között az alábbi szövegű apró hirdetés volt. Sinosnak mondott cicalány kimondottan kövérkandúr ismerettségét keresi. Az érdeklődők szíveskedjenek válaszleveleiket, a kövérek tetszenek nekem jeligére beküldeni a szerkesztőségbe. Erre a hirdetésre is fogok válaszolni, mondta csúcsú vidában. És már írta is a válaszlevelet, amelyben az állt, hogy kifejezetten kövérkandur szívesen találkozna a hirdetés feladójával közvetlenül a kórusverseny előtt. Az nem lesz jó, akkor nem fogsz figyelni az előadásra, intette Egbert. Ezt csúcsú is elismerte, így a kórusverseny előtt helyett kórusverseny utánt írt. A szünet után a próba folytatódott. A karnagynak igaza lett. Most már sokkal jobban ment minden. – Meg fogjuk nyerni a kórusversenyt! – mondta elégedetten a fekete karnagy. Majd egy kicsit bizonytalanabbul hozzátette. – Meg kell nyernünk!